Tizennegyedik fejezet Méri hirtelen feljött, mintha óriás könyök volt volna oldalba. Sötét éjszaka volt még. Dik ott aludt mellette. Az ablak csikorkott sarka, amikor Méri kinézett a sötét négyszögbe, látta, hogy a fágok között mozognak, villóznak a csillagok. Fény lett az ég, de hideg szürkeség lappangott a fényesség mögött. Ragyogtak a csillagok, de a fényük nem volt erős. Ment a szobában, lassan megvilágosodott a berendezés. Méri pisto látott, a tükör volt az. Azután odakint a cselétanyán kakocskukorékolt, s válaszul tucatnyi harsány hang köszöntötte a hajnalt. Napvilág, holdvilág, mindegyik. A kettő elvegyült, s fél óra múlva felkelt a nap. Méri ásított, visszahanyatott gyűlt párnájára, kinyújtóztott tagjait. Azon tűnődött, hogy máskor szürke és csötrelmes az ébredés. Teste vonakodva szakad el az ágymenegdékétől, de ma tökéletesen békés és pihent. Tiszta volt az agya, pihent a teste. Ringatóza egy kellemes érzésben összekulcsalt a kezét a feje alatt, és belebámult az ismerős falakat, bútarokat sötétségbe. Képzeletében lustán megrazolta a szobát, helyéretett mindent szekrényt, Zéket, azután kilépett a házból, úgy váltak ki az épületet az éjszakából, mintha a tenyeréből formált volna csészét. Végül mindegy a magasból lenézett a baszódban megbúvó házra, és sajnálkozó, békés ellágyulás vakt el. Úgy éreztem, mintha a kezében tartaná ezt a végtelenül szánalmas halmit, a farmot meg a lakóit, s úgy óvná a kegyetlenül ítélő világ szemétől, Sírhatnék ki a támadt. Csípős könnyek folytak végig az arcán, oda nyúlt és megérintette a bőrét. A durva kéz érintése a durva bőröm magához térítette. Tovább sírt, reménytelenül síratta magát, de mindegy a megbocsátó messzeségből. Akkor Dick mocorogni kezdett, felébredt, és hirtelen mozdulattal felült. Méri tudta, hogy Dick a sötétben jobbra-balra forgatja a fejét, hallgatózik, de ő némán feküdt. Érezte, amint díg félszeg érintése végig az arcán. méri bosszantotta ez a bátortalan, mentegetőző érintés elkapta a fejét. Mi baj, Méri? Semmi. Sajnálod, hogy elmész. Méri nevetségesnek találta ezt a kérdést, neki semmi köze hozzá. Nem is akart másképp dígre gondolni, csak azzal a távoli, személytelen szállalommal. Hát nem hagyhatna, hogy békességben éje végig a nyugalomnak ezt az utolsó rövidke pillanatát. Aludj, mondta, még nincs reggel. Dick úgy érezte, Mérének olyan a hangja, mint mindig. Még a barátságtalan visszautasítása is annyira ismerős volt, hogy erre sem ébred fel egészen. A következő percben már aludt megint, elnyújtózva, mint ha meg sem volna. Nem Béni most már nem felethette Dicket. Tudta, hogy ott fekszik mellette, szétvetett keze lába megérinti. Méri feltápaszkodott, haragudott Dikre, hogy sosem hagyja békén. Mindig ott van, könnyörtelenül emlékeztet arra, amit pedig felednie kell, ha önmaga akar maradni. Méri egyenesen ült, összekulcsolt kezének támasztotta a fejét, és hosszú idő óta először érezte megint azt a feszültséget, mint a két mozdíthatatlan oszlop között húzták volna feszesre. Lassan előre-hátra ingatta magát homályos öntudatlan mozdulattal, megpróbált visszasüllyedni a véleknek arra a tájára, ahol Dick még nem létezett. Mert a választás, ha ugyan az ilyen megmásíthatatlan dolgot választásnak lehet nevezni, Dick és a másik között volt, és Dick véges megsemmisült. Szegény Dick mondta végül nyugodtan, mert visszanyerte megint a kettejük közötti távolságot, és akkor egy villanásnyi rémület legyintette meg. Előérzete annak a rémületnek, amely majd el fogja nyelni. Tudta, átlátszónak, jövőbelátónak, mindent magába fogadónak érezte magát. Csak téged nem, őt nem. Ránézett, ott kobargott a takaró alatt, a növekvő szürkületben halvány fény volt az arca. A szürkület lassan bekúszhat az ablak alacsony néztagén, meleg levegőtlen szellőt hozott. Szegénytik, mondta Méri utoljára, aztán nem gondolt rá többé. Felkelt odát az ablakhoz. Az alacsony párkány a szomját vágta. Ha jól kihajolt, még a földet is megérinthetné. Az, mintha felemelkednék odakin, felnyúlna egészen a fákig. Eltűntek a csillagok. Szintelen és végtelen volt az ég. A puszta, sötét. Minden a színre lopbanás peremén egyensúlyozott. Zöld sejtelem egy levél hajlatában, az égen majdnem kék gyöngyházfény, a csillagvilág éres körvonalai eljövendő kemény bíbor színről árulkodtak. Azután az égen csodálatos rózsás pirfutott szét, a fák felemelték a fejüket, hogy megérinthessék rózsaszínről festette meg őket, s amikor Méri kihajolt a hajnalba, látta, hogy a világ már színt és alakot öltött. Elmúlt az ég. Ha felken a nap, gondolta Méri, elmúlik majd ez a pillanat is. Béke és kegyelem csodálatos pillanata, amit az irgalmas Isten ajándékozott neki. Ott kupargott az ablak pálkányú hajolva görnyedtem mozdulatlanul, görcsösen kapaszkodott boldogságának utolsó foszlányaiba, oly tiszta volt az agya, mint az ég odafönt. De vajon miért, hogy ezen az utolsó reggelen jó álomból ébredt? Békességesen, nem pedig a szokásos rút lidélcsomásból, ami belenyúlt a nappalba is, úgyhogy sokszor jóformán nem is érzett különbséget az éj és a borzalmai között. Miért álmost itt nézi a napfelkeltét, mintha az ő kedvéért újjá teremtődnék a világ, miért érzi ezt a csodálatos, mélyen gyökerező örömöt? Friss fényből, színből, kristálytiszta hangból és madárdalból szőtt bubarék közepében érezte magát. Körös körül a fákon a rengeteg csivitelő madár, Mint a kórusban zengné az égre az ő boldogságát. Könnyedén, mint a szélfutta pihe, Kiment a szabából ki a verandára. Oly szép volt, oly szép, Hogy alig bírta elviselni a csodálatosan elpirult látványát, A maró kék ellenében a vörös csíkokat, a rózsapárát, A gyönyörű néma fákat, tervüket, a daloló madarakat, a tépet bíborúkkal levegőből harapó élénk csillagvirágokat. A vörösség kiterjedt az égközéppontjából, megfestette a dombok fölött levegő füstványlat, horró kénysága fényre gyújtotta a fákat. Színek csodája a világ, s mindez ő érte, ő érte. Megkönnyebbült, szárnyaló örömében sírni tudott volna, és akkor meghaladta a hangot, amit soha sem bírt elviselni az első, fültépő tűcsök sziripelést valahol a fák között. Magának a napnak volt ez a hangja, s hogy gyűlölte Méri a napot? Most kelt föl éppen komor, vörös karé egy fekete szikla mögött, azután forró, sárga, a kékségbe felült sugár. A tücsök sorra megszólaltak, részévé váltak a szüntelen fültépő kórusnak, már nem lehetett hallani a madarakat, s Méri fülében ez a kitartó, egyhangú sziripelés mintha magának a napnak a hangja volna, amint örvénylik, izzó magva körül, a rikító nyersfény hangja, a gyülekező hőség hangja. Fejjel üttetett, hát a sajgott. A tompa vörös korong hirtelen felszögött a dombsar fölé, az égből pedig kifutott a szín. Szikár, naptól letaroltál nyúlt elmérjelőt, szürkés barna olajzölt, s mindenhol az a füstfátyol lebegett a fák között, hamájasította el a dombokat. Mérire borult az ég, körülötte meg a füstből ácsolt vastag fal törekedett az égbolt felé. Kicsiny volt a világ, bezófolódott a hőség, a pára a fénykamrájába. Méri megborzongott, és most már egészen fölébredt, körülnézett, nyelvét a cserepes ajkán nekivetette hátát a vékony téglafalnak, karját kinyújtotta, felemelt tenyerével, mintha közelvető napot akarná elhárítani. Azután lejtette a kezét, elépett a faltól, s a válla fölött visszanézett oda, ahol az imént kuporgott. Ott, mondta fennhangon, ott következik be majd, s a tulajdon hangja, a nyugodt profitái, végzett terhes hang indőszóként hangzott a fülében. Bement a házba, tenyerét a fejére szorította, menekült a bajós verandáról. Tég ébren volt, éppen a nadrágját húzta fel, aztán kiment, és megverte a gongot. Méri csak állt, várta a kongó hangot. Felhangzott, s vele megjött a borzadály. Ott áll valahol ő, hallgatja a gongot, amely az utolsó nap kezdetét jelenti meg. Méri világosan látta. Ott áll valahol egy fa alatt, hátát a fa veti, szemét a házra szegezi és vár. Méri tudta. De még nem, mondta magában. Még nincs itt az ideje, még előtte a nap. Ötöd fel, Méri, mondta szelíten unszoló hangondig. Megismét a felszólítást, s az végre behatolt Méri tudatában. Engedelmesebb bement a hálószobába, s öltözni kezdett. Ügyetlenül babrált a gombakkal, aztán abbahagytas az ajtóhoz ment, már éppen mózes szólította volna ki, majd segít felöltözni, odaadja a kefét, megköti hajában a szalagot, s átveszi mindenestől a felelősséget érte, hogy neki ne kelljen magával törődnie. A függönyön átlátta Diket meg azt a fiatalembert, aztánál ülnek, esznek, pedig ő nem is készített nekik reggelit. Eszébe jutott, hogy Mózes elment, és elárasztotta a megkönnyebülés. Egyedül lesz, egész nap egyedül. Összpontosíthatja a figyelmét arra az egyetlen dologra, ami még fontos a számára. Látta, hogy Dick feláll, az arca terhet, és összehúzza a függönyt. Akkor döbbent rá Méri, hogy alsóneműben állott az ajtóban a fiatalember szemelátára. A szégyen az arcába kergette a vért, de a megváltó sértődöttség még nem is érvényt érvényteleníthette a szégyent, amikor már el is feledkezett meg a fiatalemberről. emberről. Felöltözött, lassan, végtelenül lassan, minden mozdulatot hosszú szünet követett, hisz hátra van még az egész nap, s nagy sokára kiment. Az asztalon rendetlen edény, a férfiak elmentek dolgozni. Egy nagy tálon vastagon állt a dermed fehér sért. Biztosan már jó ideje elmentek, gondolta Méri. Szórakozottan összerakta a tányérokat, és bevitte a konyhába. Vizet öntött a mosogatóba, aztán elfelejtette, hogy mit akar csinálni. Át mozdulatlanul, keze lógott, és azt gondolta. Valahol odakin a fák között vár ő. Vakréminet fogta el, fel alá futkosott a házban, becsukta az összes ajtót, ablakot, aztán végre leroskodta pannakra, mint a hűcsomó mögött lapuló nyúl, ahogy a kopók közelettét lesi. De most hiába vár, az össze azt mondta, hogy van még egy egész napja, majd éjszaka. S rövid időre megint kitisztult a feje. De hát, mi ez az egész? Tönődött tampán, s ujjait a szemére nyomta, hogy káprázott bele. Sárga fénykarikák táncoltak előtte. Nem értem, mondta Méri, nem értem. Megint látta magát, amint ott áll a ház fölött valahol egy láthatatlan hegy csúcson, lenéz, mint a bíró az emelvényről, de most nem érzett meg Ebben a pillanatnyi, könnyörtelen világosságban gyötlen volt látni a magát. A vége lesz mindennek, így látja majd őt mindenki. Ahogy ő látja most magát. Csontos, csúnya, szánalmas teremtés. A számára kiméretett életből mása sem maradt. Csak egy gondolat, hogy közte és a haragos nap között egyetlen vakító vastsík fúzódik, hogy közte és a végzetes sötétség között csak egy kurta nappal. Az idő magára öltötte a tér tulajdonságait, s Méri ott állt a levegőben, és miközben látta Méri tunárt, amint ott ringatja magát nyögve a pannak sarkában, öppét szemére nyomva, látta azt a Méri tunárt is, aki valaha volt. Azt az ostabalányt, amint mit sem sejtve útnak indul a végfelé. Nem értem, mondta megint. Nem értek semmit. Itt lappang a gonosz, de hogy miben áll, nem tudom. Felnyugodt a feszültségtől. Nem értette, hogyan adathatott meg bíráskodnia önmaga fölött, csak azt tudta, hogy elmondhatatlanul szenved, mert a gonosz teste töltött és kínoszt a Évekig élt vele. Hány évig? Régóta. Még mielőtt eljött volna ide a falmra. Ismerte már az a lány is. De hát mit követett el? És mi ez az egész? Miben bűnös méri tunel? Semmiben, mert ő nem védkezett. Lassan, lépésenként jutott el ide egy akarat nélküli nő ül az pamlagon, amelynek még a szaga is mocskos, és várja, hogy eljönjön az éjszaka, amely majd végez vele. És igazságosan, azt tudta méri. De miért? Milyen ellen védkezett? Kéllerhetetlenül ítélkezett önmaga felett, és közben meg volt győződve ártatlanságáról, és arról, hogy akarata ellenére sodódik valahová valami felé, amit nem ért. Ez a konfliktus megtölte méri látomását. Diattam felkapta fejét. Csak az járt az eszében, hogy a fák mint szorosabb gyűrűbe fogják a házat, figyelnek, várják az éjszakát. Ha ő már nem lesz többé, gondolta. Ez a ház is elpusztul. Megöli a bozót, amely mindig gyűlölte, ott áll körülöttelesben, várta a pillanatot, mikor rohanhatja meg, boríthatja el mindörökre, hogy nyoma se maradjon. Méri látta az üres házat, a korhadó bótorokat. Először jönnek majd a patkányok. Már most is futkároznak a gerendákon éjjelente, maguk után húzva hosszú, kunkori farkukat. Felrajzanak majd a bútorokra, a falakra, rágcsálnak és halnak, míg más sem marad csak tégla meg vas, és a padlón vastagon a patkányülülék. Aztán jönnek a nagy fekete páncélos csótányok csapatostól másznak be a bozótból, beveszik magukat a téglák repetéseibe. Már van is ott egy néhány, tapogatóznak a csápjukkal, figyelnek apró színes szemükkel. Aztán leszakad az eső, felemelkedik, és kitisztul az ég, és a fák borjánzó zöldek lesznek, kirajzolódik mindegyik, és a levegő ragyog, akár a víz. De éjjel dobor az eső a tetőn szönnyi nem akaron, véghetetlenül, és felszökik a fű a ház körüli üres térségeken, Utána jönnek a bokrok, és jövőre futó növények szövik be a verandát, és húzzák le magukkal a konzertobozban álló növényeket, azok belezuhannak a vizes ajnövényzet burjázó tömegébe, és muskát majd a törpetölgyek tövén. Aztán egy ág betolakzik az ablak törött üvegjén, és a fák lassan, nagyon lassan nekivetik vállukat a téglofalnak, míg végül az meghallik, megtörik és leszohan. Reménytelen romhalmaz, a rostás vaslemezek megpihennek a bozótban. A virágedények, a gomba, meg a patkányforokhoz hasonló hosszú kunkari félgek, meg a csikaszerű kövő fehér kukacok között. És végül az egyes süppedült tömeget beborítja a bazót és semmi, semmi nem marad. Majd keresik aztán a házat. Rápukkannak egy fatörzsnek támaszkodó árva kőlépcsőre, és azt mondják, itt állhatott a öreg öregháza. Fura, milyen hamar benőtt minden tabozót, mi lakat van lesz. Aztán keresgélnek egy kicsit cipőjük, félrelöknek egy növényt, találnak egy kilincset, amely beékelődött egy favillája közé. Egy kavicskuckában törött porcelára lelnek. Azután kicsit adébb vöröses agyapucka, rotható súporítja, mint a hold ember haja volna. Ennyi maradt az angol kunyhójából. Azon meg egy rakás törmelék. Ez volt valaha a bolt. A ház, a bolt, a csirke kifutó, a konyhó. Mind-mind elpusztult, semmi sem maradt, benőtt a bazót. Méri lelkét eltöltötte a nedves zöld ágak, a vastag zöld fű, a tolakodó bokrok látványa. Aztán elsötétült a kép, eltűnt a látomás. Felemelte a fejét, körülnézett. Ott ült a kis szobában, fölött a bádoktető, s testéről a veríték. Csupa volt valamennyi ablak, a hőség elviselhetetlen. Mérték kifutott, hisz mi haszna itt ülni és várni, várni, még nyílik az ajtó és belép a halál? Elfutott a házból ki a keményesült hamag szemektől csillámú földön a fák felé. A fák ugyan gyűlölik, de ő mégsem bír a házban maradni. Közéjük lépett, érezte a ráhulló árnyékot. Hallotta körös körül, a tücskök szűnni nem akaró magas ciperését. Besétált egyenest a bozódban, s arra gondolt. Találkozom bele, és véke lesz mindennek. Botladozott a halovány hűcsomók között ruháját megtérték a bakrok. Neki támaszkodott egy behunt behunta szemét, fülét eltöltötte a zaj bőrös ajgot, és csak állt Méri, és várt, várt. Elviselhetetlen volt a lárma. Éles sikoly hasított a fülébe. Kinyitotta a szemét, egy kis facsemete állt közvetlenül előtte, szürkés és törzse köcsöltös, mint egy öreg bütykös fájé. Három rút kis tücsök kuborgot ott. ciripeltek nem vettek tudomást mérőről, sem másról, csak az életadónapról. Méri odament egészen a közelőkbe és bámult. Ilyen kicsi rovarok és ilyen elviselhetetlen zajcsapnak még sohasem látott egyetlen tücsköt se. Hirtelen, ahogy ott állt rádöbbent, hogy a hosszú évek során, amióta házban élt, s körülötte a végtelen bozót, még egyetlen egyszer sem ment be a fák közé, még sohasem tért le az ösvényről. És hosszú évekig csak hallgatta, tűrte végtelen forró, száraz hónapokon át, tépett idegekkel ezt az irtózatot sziripelést, és még sohasem látta rovarokat, amelyek előítézték. Felnézett, s látta, hogy a tűző napon áll, mint a oly alacsonyan függne a feje fölött, hogy akár kézzel elérhetné és leszakíthatná az égből. Nagy, vörös füst tampított a nap. Felnyúlt, a keze leveleket súrolt, valami felrebbent. Méri undorod a felnyögöcs keresztül a bazóton és a fűben vissza a tisztásra. Ott megtorpant és a nyakához kapott. Egy benszület állt a ház előtt. Méri szájához kapta a kezét, és elfojtott egy csikolyt. Aztán látta, ez egy másik benszövets, egy darab papír van a kezében. Úgy tartotta, ahogy az írás tudatlan benszövettek általában fogni szokták a teleír papírt, mintha felrobbanhatna a kezükben. Méri hozzálépett, és elvette a papírt. Ez állt rajta. Nem megyek be ebédre, sok a munka az átadással, küldj ki tát és szendvicset. Ez a kővilágból érkezett figyelmeztetés, alig tört át méri kábaságán. Ingerülten gondolta, na tessék, ez jellemződik te. A papírral a kezében bement a házba, dühösen feltépte az ablakokat. Hogy gondolja ez a fickó, hogy nem nyitja ki az ablakokat? Hányszor megmondta pedig, a papírra nézett. Hát ezt kiküldte. Leült a behunt a szemét. Szürke álom komolyagon át hallotta, hogy kopognak az ajtón, és felriadt. Aztán leült megint, reszketett, és várta, hogy jöjjön. Megint kopogtak. Méri nagy nehezen feltápászkodott, és az ajtóhoz ment. kint át a benszülött. Mit akarsz? kérdezte Méri. A fiú a nyitott ajtóból az asztalon heverő papírra mutatott. Mérinek ekkor jutott eszébe, hogy tig te elkészítette, Beletöltötte egy viszkis üvegbe és elküldte a fiút. A szendvicsről megfeledkezett. Az járt az eszében, hogy a fiatal ember biztosan szomjas, nem szokta még meg ezt az országot. Az ország sokkal parancsolóban hatott a tudatában mindig. Megszavarta, mint valami emlék, amelyet nem szeretett volna felelveleníteni. De a fiatalember továbbra is az eszében maradt. Tehunt szemmel is látta maga előtt azt az igen fiatal, ártatlan, barátságos arcot. A fiatal ember kedves volt hozzá, nem ítélte előt. Méri hirtelen azon kapta magát, hogy kétségbe esetten kapaszkodik ebbe a gondolatba. A fiatal ember majd megmenti, megvárja, míg hazatér. Ott át az ajtóban, végignézett a kiaszott száraz vízmasáson. Valahol a fák között ott vár ő. Valahol a vízmasásban ott van a fiatal ember, aki még napvilággal eljön és megmenti őt. Méri alig kunyorogva bámult a szemfájdító napfénybe. De hát, mi történt amott azzal a nagy földarabbal, hisz az évnek ebben a szakaszában mindig tompa vörös szokott lenni? Méri torkon a rémület. Még meg sem halt, és a bozót már is meghódítja a falmat, már küldi előőseit, hogy borítsák el növényekkel is hűvel a jó földet, mert a bozót tudja, hogy ő meg fog halni. De hát a fiatal ember. Mérég kieresztett agyából minden más gondolatot csak a fiatalemberre gondolt. Milyen kedvesen vigasztalta, milyen erős karral védelmezte. Neki a veranda falának, tönkretett a muskádokat, a lankás pozót a vízmosás felé meredt. Mikor tűnik fel a vörös por felleg, amely a kocsi közelettét jelzi, de hiszen már nincs kocsiuk, eladták a kocsit. Mériből elszállt az erő, leült, kihagyott a lélegzete, szemét lehunta. Amikor megint kinyitotta, már nem volt fény, az árnyékok már a ház előtt nyúltoztak. Az alkony már érződött a levegőben, komor, poros, esti izzás. Félmesen gondoló, sárga fény hasított Méri atyába. Elaludt. Átaludta az utolsó napját és talán még aludt, ő már itt is járt a házban és kereste. Kihívó merészséggel hirtelen felugrott, határozott léptekkel kiment az előső szobába. Nem volt ott senki, de Méri mégis tudta, semmi kétségesen volt felőle, hogy amíg aludt, ő ott járt, belesett az ablakon, úgy nézte. Nyitva a konyhajtó, ez is bizonyítja. Talán ezért ébredt fel, hogy ő ott járt, rálesett, talán meg is érintette. Méri vadul megborzankott.